Istoria credințelor și ideilor religioase. volumul 3. De la Mahomet la epoca reformelor. Cuvânt înainte. Întârzierea cu care apare acest al treilea volum se datorează mai ales unor motive de sănătate. De câteva vreme, vederea continuă să-mi slăbească și din cauza unei artrite, rebele scriu cu dificultate. Aceasta mă obligă să-i spăvesc ultima parte din istoria credințelor și ideilor religioase cu colaborarea unor colegi, aleși din rândul foștilor mei elevi. După cum cititorul nu va întârzia să observe, mi-am modificat planul anunțat în cuvântul înainte al celui de al doilea volum. Am continuat istoria bisericilor creștine până în epoca luminilor și am transferat în volumul final capitolele despre hinduismului despre China medievală și religiile Japoniei. Am consacrat patru capitole istoriei credințelor, ideilor și instituțiilor religioase ale Europei între secolele 4 și 17, dar am insistat mai puțin asupra creațiilor binecunoscute lectorului occidental, de exemplu scolastica, reformele, pentru a putea să stărui asupra anumitor fenomene în general trecute sub tăcere sau minimalizate în manuale heterodoxiile, ereziile, mitologiile și practicile populare, vrădijitoria, alchimia, ezoterismul. Interpretate în propriul lor orizont spiritual, aceste creații religioase nu sunt lipsite de interes și uneori chiar de grandoare. În orice caz ele fac parte integrantă din istoria religioasă și culturală a Europei. O importantă secțiune a volumului final al istoriei o va constitui prezentarea religiilor arhaice și tradiționale din America, Africa și Oceania. În fine, în ultimul capitol mă voi strădui să analizez creativitatea religioasă a societăților moderne. Îi mulțumesc profesorului Charles Adams, care a avut amabilitatea să citească capitolele 33 și 35 și mi-a comunicat numeroase observații prețioase. Totuși, de interpretarea șismului și misticii musulmare, interpretarea întemeiată pe hermeneutica a regretatului meu prieten Henri Corbin, sunt eu însumi răspunzător. Îi sunt recunoscător colegului și prietenului meu, profesorul André Lacoc, pentru grija cu care a citit și corectat întregul text al volumului de față, precum și editorului și prietenului meu, Jean-Luc bidou Peio, pentru răbdarea și interesul cu care a urmărit elaborarea acestei lucrări. Prezența, afecțiunea și devotamentul soției mele au reușit să înfingă oboseala și descurajarea provocată de suferințele și infirmitățile mele. Datorită ei, acest volum a putut fi terminat. Universitatea din Chicago, aprilie 1983. Mircea Eliade